Salama dhe Rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa ala Allah në falen dëlojmë Dhe vetëm për tindim dhe falen kërkojmë Dersa ne përdojmë edhe sonë Të të ndrua lëzër dhe motra Me takimet e radhës Dhe me shpjegimet që kanë të bëj Me shambullit kuranor Në takimet në kaluar Kemi marë shambullin Një gruaje që Me të verdit është një model Një gruaje të formuar Të pje kur si duhet Dhe një model të sakrificës dhe për kushtimit në rrugën e Zotë Gjallat Gjallaluhu. Dhe kimi thënë se në kuadrë të shambu e që Allah Gjallalala i ka përmanë në sëllën e Tahrim, janë shambu i gjithë përshërës, nga se kemi shambullin që fletë për dy gratë të slatë ishin në kundërshtim me porasit e burave të tyratë të sisë, ishin pejgamber të Allah Gjallalala, për kemi dhe të kundër të dy gratë të slatë ishin në kundërshtim forkushtuara në rrugën e Zotit Jeleuala. Njëra nga ato ishte martuar, por që burri i saj ishte nga kundërshtarët e ndaj të besimit, një nga arrogantët në diktaturën më të madhe që njohu historia e njerëzimit. Dhe morëm se si ajo u jetë në këtë situatë, si i tekali këtë provë dhe çfarë tha Zoti për ta. Për gruan e faraonit, ndaj shembulli i grave që burat i kishin besimtare dhe dhe dhevëtshme. Shembuli i gruas që aje ishte dhevëtshme dhe besimtare e burin e kishte të dadun nga rrugë gazo të gjellë uala. Dhe sonde kemi shembul një grua që nuk ishte martuar. Mirë po, pa dushim se shembuli saj është i përmendur në shumë vendën Kurën dhe aja prezentan një grua që ka shumë që ka të flitet për te. A de Allah për te thëtë O Maryam ibnet e Imran dhe Allah gjithashtu asil shëmbull Mariemën të bijën e Imranit e cila e hasnet fargjë. Atilla e ruajti nderin dhe virgjilitetin e saj. Tnefakhna fihi min ruhina dhe ne frymzuam në të shpirtin ton. Paon Isaun alayhi salam Zoti xhallahu ala bëri që të ngjizeset në mitin e saj Pa prekur dora moshkullit kur O sadaqat bi kelimati rabbiha Wa kutubihi wa kanet Minelqani tin Dhe ja pranaj dhe vërtetaj Fjallët e Zotët e saj Dhe libra që a i zbriti Dhe ishte nga Të përullurit dhe të debatsh Minda Zotët Gjalla Jalaliho Kështu Allah Gjallewal në këtë Sura e s'il shambl E mërjemas edhe pëse në kuran është një sure që quësure të mërjem. Kapëtina e kësaj gruja të madhe, të rëndësishme me peshë, e s'la pa dyshim se, si kur që e përmenda, në jabë mësimit të shumë ta. Së onë të nuk do tjetë ligjerata jonë për mërjemen, nga se duhet mi uqas anës historike, biografise saj, e shumë qërgjë kanë përme jetë nësaj. Por ne po marim atë piesë që ka dhe me shembulin, që fara lau për z në mësën neve për më sëjgru e kur bie fjala për shamblën e, e saj. A në fillimisht, më undal të këmëri saj. Zutë Gjellewala tha, mërje me bënë të Imran. Mërjemi e bie e Imranit. E kush është Imrani? Gjithashtë Allah Gjellewala, respekt për këtë familja, një sura e mërëtoj në emërë nësej familja. Pra ndaj nuk është familja thjeshtë. Në mon një sura në emërë të familjes në sura në emër të një antarit të familjes. Kjo është çështje bajg interesante me ditë, pse Allah gjalë lorëi për Zojdhë dhe çfarë i bën të veçantë ta njerëz. Imran i ishte një i devotshëm. Ishte një i në sytë njerëz i rëndomt, i zakonshëm, nuk kishte diçka specifike. Nuk ishte pejgamber, nuk ishte i dihshëm, mirë po një i rëndomt. Aja që e bën të veçant atë dhe gruan e tij ishte devotshmëria dhe morali dhe dukata t'yna. Në në e mërjemës, gruja Imranit, si kurse e përshun Allah Gjellewan në suna Al-Imran, dhe tëtë uzotua se foshtën që kështë në barkën e saj, të bënd të kurban për Zotin. E në atë kohë me bëfmi unë kurban për Zotin në në kuptante, me dorzun në gjami në mes dhët aksa dhe të shërbën të gjamisë. Në ueve gjamisë, dhe nevojeve të vizitorët gjamisë, ata që vidhë me ufalë me adhruë Allah në Gjellewala që të ketë njerë që i shërbejnë këtëre njerëzve gjithashtu të ishte njurë se në menzul aksa kështë njerëz që rrinë në faç në mishë në gjami dhe Allah në Gjellewala e adhruënin edhe ata kështë në ujë përmi i shërbjët i kushë për ndaj aja vendosi i tha inni në dherët u lëke ma fi batni muharraran fë po zotuhëm se kom he falë që tjedë shërbimin tëndë. Andaj ti o zotë për nëpimeje. Fëlemme voda atëha, po se e lindi kalët rabbi inë një voda atu ha unë thëha. Tha o zotë, unë e linda nojzë, nëse e është përson të djallë, nëse ma shkulli ishte i përshtatë shumë për shërbjur në gjami, por të është femra problemët. Nëse ka shumë specifika, do më mjaftonë për shemblë cikli që i vje, si do të sh Mi afton pas taj përzire me burat huin gjami, e shumë tira që e bënin pak të komplikuar situatën. Dhe tha, inni vadaat u ha unë tha, Wallahu a'lemu bima vadaat, Allahu e din qëfar ka linda e, pa dyshim, dhe kjo nuk e bën të këtë për të mësu zotin, për tash kërkon të zivjë, o zot, vajzë, e unë e thash që ka me falë në gjami. Onej se dhe karuken unë tha, dhe nuk është, është moshë për se kërse femën, në këtë aspekt nuk janë njëtë. Më nej, moshkële i ka disa përparsin dhe punë Po në disa punë tjera, femra ka përparsin dhe i burit Nën vërësish nga, nënë natyre e punësja Duhet me e kry U inni se me i tu ha, mërëjem Dhe unë, ja ku më vendu e amin, mërëjem Kja është mërëjemi bje e imranit Por, pasi qeshtë i zëtuar Kja grua nuk je ku dojmë gazotimi i saj posa mori këmbët, dohon, kjo vajzë e vogëlë më rjemi, në gryk tësaj, si kurse përmenin disa transmitime historike, e soli në në esaj në gjemi. Dhe posa e pa njerëzit në gjemi, u qytetën se qëfar është, dohon, kjo vajzë e vogëlë që është në gjemi, dhe kër kuptuan së është vajzë e imranit, njëri me, dohon, me pozit, në kuptim të vëshmërisë, dhe kështu vendos që vajza e tij me lon xhamin e shërvë, të gjithë njerëzit ata e dhurosun Ramana kishin njerëz të devotshëm u, <coughs> u ofron që ata me mbikëqyrë këtë vajzë derisa ai pak thitët. Dhe në mes të dyra ishte Zakiria alayhis salam. Ishte burri i tezës së Mërijemit, nga se do të thon Zakiria kishte për grua motrën e E, grua së Imranit. Pra ndaj Isau, Alisam dhe Jahja Alisam janë, djemë të tezës. Në kanë afërsi dhe kanë qenë njëtë në kohë pejgamber. Pa du shimë Isak ka ardë pas ti, mirë po, dhe më thonë, e, kanë afërsi edhe familjarë amëta. Dhe, nga dëshira që kush përja mërë vazën këti njerën, nga se të ndërozër, më u kujdes për familë e njerëzët mirë, më u kujdes për dikën që kanë i të ardhme d do tjetë i devatë shumë djetë i mirë, është ndirë, kush ka mundësi me marën ndirën për këtë punë është për të shimë privilegjë. Për ndaj e të avrapuan se kush për e mbiqyur. Dirën e atë masë garuan, sa që thanë duhet me vendos një standard. Nga se asë kush nuk pranën të mjë alëshur anin tjetërt. Pas ta i vendonë, si kushë Allah përmanë, suna alimran, du më thonë që ti hudhin, on i kam pas njësa, Allah i thë porista do më një lloj një lloj eh pajisë të caktuar që e përdonin porrës të caktuara dhe e hodhën e hodhën lumën. Dhe pastaj marrvesha ishte se do më ai lapsi po i thon këtu kushtimisht se nuk është lapsi shkruan të që do të mbetej, do më nuk e bort uji, po ai mbetet nuk e lëviz uji. Të lëvizën, në të koptim levizën e të këndrët në ujët nga se ujët nuk e qenë të poshtë e ajë ka me marë më rjemen në on, një loj shenjë nga zotë i kush e më ritanë se nuk e mundësën Allah që do kujtë këtë me bo e pastaj shorë të Irak ujtë zekërijës në onë laupsitim beti i pale vizër dhe o kefeleha zekërija Allah o thënë kuran dhe e morim bjëqyën e saj kush zekërija dhe zekërija qënë ka filimi po gjena qëtërshme të ka e grua të ka e vazhë këtë rast kullama dhekhala aleyha zekërija më hrabë, vajë dhe indëha rizka, sarë hente zekërija më hrabë, vendë adhurimi në vendë ku adhrojët Allah gjelë dhe gjelali hu sarë hente gjendit aja furnizim të qëtërshme aje vendë të mejesi dhushqimin e gjendit aja kështë ngrën marbesha ka qenë që kush pëtë këshyr unë e une kom këtë obligim këtë ndirë, unë e kom thuhet se pëm dhe përimet e verës i gjente në dimër dhe pëm dhe përimet qeshen të dimër i gjente në verë një lejt përjaqtimi po që Allah u gjalluar e furnizant të drej përdejt Marjemen Zot i qëfti kënao qënë me ta dhe ajo vetë tha në Quran kulla ma dhekhala aleyha zekeri me ha vajtë dhe inda rizka i tha Allah i tha zekeri ya për ka për djenë kjo qalat hua min indi Allah Pizotje të du, inë Allah e rëzuku me njësha, me gajri hëjsab, nga sa Allahu këtë doa e furnizën pa logari. Kërë të furnizën Allahu, mëzvet qyshe qka, mëzvet që shku po kjo punë, nga se për Allah në gjëllëvala, gjitho e gjëvesht e letë dhe e mundë shme. Kështu filloj kë grua, kë vajzë, kë femër, që të rritat dhe të zhvillohet në gjami, në gjami. Diri sa, dhe me honë një dit, në Befasi e pazakonshme që përte ishte me dëvërtit shumë e frikshme i irdhi Gjibrili a.s. por në form të burrit në form të mashkullit në po? dhe a i irdhi me mision nga Allah Gjallahu Ala por ajo nuk e din të fillimisht se për kërbëhet fjallë dhe historia në nën si kurse e përmanë në Korani atë që ka Allah o thotë në Koran Ahsanat fërgjeha ka qenë një grua që dhe thonë me thonë me përkushtim dhe dignitet e ruante nderin dhe virgjiritit nësa e të. Dhe këtu fillon, storja dhe historia për mërjimin që ne du të mundu me marë disa mësime që kanë bëjmë me të abdo. E parat të ndrëdoze që mund të marim nga kjo shembel është, aja që ka të bëjmë e përzidhjem. Nga se tash për fillim, kjo buran nga familje e përzidhur, e aja është e përzidhur dhe Zotë Gjellevone e përzidhi edhe mënyrën sësia jetët lindë të thmi. Më nuk është e zakonëshme. Nuk është e zakonëshme që femërat shërbën të në gjemim rrëna në të kuë. Si është e kjo zakonëshme? Mirë po, kjo e patë këtë privilegjë. Apo. Nuk është e zakonëshme që një femër të mbetë i shtatë zonët lindë, pa e prej kur dure e moshkët. Kjo s'ki ndohë kur në historienë. A, asë një herë. Do me lindë, thmi, pa, pa bab, Ademja qëmë e ka kryu Allah Gjelliovan e për e dhejët. Havaja është kryu, do nënë e ka mëzirë Allah për Ademit, mirë po gru me mbes të dzane dhe me lind, lindje normalet, zakanshme, po pa prej kur dore e mashkullet, është rasti i mërje me sëmë. Andaj edhe këtu ishte e veçantë, dhe ishte e përzedur. Andaj mësimi i parë që du me mojnë nga kështë shambët është, aja që ka të bëjme përzedjen. Allah Gjelliovan mikërsht ajeta që flasin për këtë familje thot inna allahu stafa adama wa nuhan wa ala ibrahima wa ala imran ala alamin allahu ka perzgjidhur allahu po perzgjidh allahu ka perzgjidhur pademin alisam nuhin alisam familje i ibrahimit alisam dhe familje i imranit alel alemin i ka perzgjidhur gamesi të gjitha krijesave të tij Ashtë Allah, thotë, ja khtasu Bi rahmeti hi menjësha Allah u gjenë lëvala e përzir Për mshirën e ti Këtë nëaj Për e Allah u përzir Mësim i parë është Si të bësh i përzirën e Allahut Kjo është e parë që në mësën Shambull i mërimen Si të bësh i përzirën Të drëzër, a ka mundësi Njëri Me qenë i përzirën e Allah u gjenë lëvala kamun si më këtu argumenta. Mirë. Kë përzihdje a është kryeqput en the leader me dëshirën e Zotit leuala apo ka të bëj pak edhe ona e robot. Fillimisht të, domethënë, fillimisht kë përzi Zoti? Edhe pse përzihd është kapitulli mbyllur për kokën e njerëzve, nas dim aftë. Na nuk e dim. Këllimisht, aj këtë dhe e përzjedhë, nuk mullim e dhona, qësë kjo është aj që kjo. E pëse, nuk e dim në në. Andaj, duke më spasë më të si me kuptu këtë regullë, kërështë e me i kësë rëzëstarin. Ta në qështë e zgjetë Allah pejgamber në jetim, pa babë. Këj shkret, këj ngrat, me pas zgjetë dika me kënë pejgamberi më ram, edhe me kënë me djeta këto prilëgje është dash me kënë gjali fil Allahu Allahu të, fistikot, e Allahu xhallahu ala i thën këto rregulla. Zvlej të Allahu xhallahu ala rregullat duhet me qen këtu djali fistikut. Edhe s'ka lidhje me këtu. Ai përzien këdon. Ne njëri që s'ka asnjë priardhje të qëndrueshme në kuptim të asaj se ç'është një or i rëndënd, e bën Allahu xhallahu ala të pore dhunjos. Pse nga sa Allahu xhallahu ala thot yahtasu bi rahmetihi man yasha. Ai përzien këdon ai. La ju s'al ama yfa'al eda nuk kadret me e pyt at askush pse bune kët pun kush e vet Allah xhallahu ta'ala askush ato bon. prandaj fillimisht për zgjedhjen është krye kput e ndëlidur me drejtsinë e Allah xhallahu ta'ala dhe detyrin e tij dhe ursin e tij ai e di pse na nuk dim se Allah xhallahu ta'ala nuk nuk e ka obligim me na dhon raport neve e pse ozot qe ta zgjetha hajt ka dheno jo ja. Së në raportan për këtë, as të të regon, as të mer le për këtë punëzit gjellë e wallë, a meriz, absolutisht, a i bënë që ka dënë, thë alun li ma jurid, a i bënë që ka i dënë, nga së është, zot e gjellë e gjellë e gjellë e hëto, a në i fillë e meshtë, për zjedhja është, e drejt ekskluzive, e veçant e Allahët gjellë e gjellë e gjellë e hu, mirë po, kë nuk dëmë në thon kjo është e para, mirë po, pa, a ka mundësi edhe robi me i shërbi kësaj përzidhje, pas pikesë e parë, pas pikesë e parë, kër e kemi qartë, vje përrija, po ka mundësi. Diri me një nivel, nga se pejgamber lukën, zotë i apë kujdojnë, nuk ka rritë pejgamber lukën, nuk mund të kushë mënë që bënë që i ka që i badet, nuk mësoj që i ka gjuzë a kuran, nuk mësoj që i ka që regula, Allah të bënë pejgamber, Ja, pejgambet, Allah i përzidh, krujë këpot për ti. Mirë, për nën pejgambet, në qeni përzidhur. Përshambull, përshambull, Allah u Gjellewala i ka përzidh diso njerëz me qenë sahabë. A është përzidhje? A rasish, ka që në bubekri kojëshi i pejgambet, rasish? Ja, s'ka rasish, i ka përzidh zë Gjellewala. A po, andaj me qenë sahabë e përzidhje. Allahu xhallaj përzihet do njerëz me që mësues të festik, ka përzihet xhallaj. Allah xhallaj përzihet do njerëz me ku ata që Allah na adhurojnë, i falën, agjërojnë, i shërbejnë për Allah xhallaj levara, është përzihedje e xuz xhallaj levara. En kët përzihedje ku kemi musliman me pas Isa çka do të më bënte. Allahu te bare ka tani disa ajete kur flet për përzihedjen, gazetema përzihedës është tim veti, nuk është sonetema për përzihedën. Mir po po flas, do të thonë disa çërgjikan bën me këtë në kuadrët e shembut e Marijës, në fakt realisht ajo është e përzjitur. E ka përzjitur Allahu Xhelalu Elauala. Thashë ne ka përzjitur edhe për shërbim xhami edhe për melind, madje e ka përzjitur Allahu Xhelalu Elauala që tiat gruaja më e veçantë në xhenetave. Khairu nisa'i helil janna. Marijema është njëra nga katër gratë më të mira, më më dashura te Allahu Xhelalu Elauala në dhunja në Hera. Është e përzjitur. Dono Katër gra, janë më të përzidhër, abdo. Merjem, merjemu bintë e imranë. E para ashtë, merjemu bintë e imranë. Pasaj, asje bintë të muzahim. Asje që kemë vullë për tërë. Khadijja dhe Fatimja, radijallahu ta'ala, anë, këtu katër gra janë grotë përzidhër atë gjenetëtërnë. I ka përzidhër Allah gjelë dhe gjelë dhe gjelë dhe gjelë dhe gjelë dhe gjelë dhe gjelë dhe gjelë dhe gjelë dhe gjelë dhe gjelë dhe gjelë dhe gjel Në Suesa thosht që është e mundshme ti më e bë. Mas asojt paros tan, ajo është e mbytur. Allah përzihet kondon, ajo e zihet kondon, ajo e din. Kjo është e mbytur. Mas a muj un më bë diçka që edhe mua Allah më përzihet në një punë me Allah me graduan, gradë saktuar. Më me... për përzihet Allah xhallahu xalalu me 100 gradë ngrohtëca saktuar. Un po duhet të keni përzihdur i Allahu xhallahu xalalu. Ka mundsi, ka mundsi. Si, si arrijet kja të ndrodhën dietart në bodës sa jetëve kanë përmendur se përzihdhja në mund të arrihet në qosë se robe kujdesët për 4 nivela 4 grada niveli 4 është për zedja e 3, të të të të të Allahu gjellewarë në surin e shura thët Allahu të barëk Allahu jajtë të bi i lehi men njësha wa jahdi i lehi men njënib Allahu gjellewarë thët Allahu jajtë të bi i lehi men njësha Allahu për zedh për fenë ti, për adurimin dhe ti, këtë donaj. A përmen këtu fjallën për zedhja? Po. Masa i shka thotë, o jehdi i lehi menjënib, dhe i përmen dy gradat tjera. E para ashtë, jehdi, hidaja, odzimi, dhe e dy të ashtë njënib, që ka të bëj me këthimin të kallahu dhe pendimin. Ndërse me nejëtetë, Allah gjallër e thotë, o ma jehte dhe këru, illa menjënib, në surën gafir, a i të të dhe nuk i kushtën vëmendja kësoj, nuk është i vëmendëshëm, i kujdet shumë, nuk i kujtan do gjera, apo nuk nuk këndilet për bal do gjera posaj që i këtë Allah Gjellewala. Andaj dhe këto është përmend një grot tjetër, i thujnë djetar menzilet të të dhe kur. Pozita e, kujtimit, e përmendjes se disa kuptimive të saktuara, e këtu e në 4, e para, kujtimi, e dyta, vime, e treta undzimi dhe katërta është përzgjedja. Fshëlla këtu ka shpjegimin e vet, çësht një ka mundsi, mund ngrit grate pas grate që të bëhet i përzgjedhur i Allah xhale wala. Mir po, nuk mund të flas për gjitha këtu nga çe thash, nuk është tema e dhe për zgjedhjen sonte. Por si pik, po e marr vetëm shkallën e parë me shpjegou pikamianism. Më rendë që gjithë këtu kemi një këtu mianis e pastaj vazhdimi mund me e, e bëndë një takim tjetër inshallah. Po përmend Kur'an se rruga drejt përzjedhjes e përzjeta në kupton në formën shumë të thjeshtë. Edhe po me kohën për e përzjet Allahu mjafton ato. Edhe ka përzjet Allahu për mëshëbëj fest. Edhe ka përzjet Allahu që lewala apo me dik me shahadat është përzjedhje. La ilaha illallah Muhammadur rasulullah e ka përzjet Allahu. Sa ka lënë me dik gjë të çush apo. E ka përzjet Allahu me mëshëbëj festi. E ka përzjet Allahu me që ata shtat që janë në hijen e Allahut ditë gjykimit është këtë që është për zjedhja e para që të mundësën grada e para është thamë pozicioni jasaj që të dhe kur që ka të dhe kur të dhe kur është kër njeri mediton dhe si pasu e meditimit i kujton dhe i shfaqen dhe gjera që s'ka qenë i vëmëndshëm dhe më thonë me e thy akullin e gafletit e të hutis dhe të habis është hapi i partit për zjedhjës e këtë që sharijet kan thon dietarët, që ka këtu ka pak pika, po beso që nuk buan ngarkjes inshallah. Për zgjedhja i ka 4, e na po flon dash për nivelin e parë të përzgjedhjes. Vet sa për menisket përzgjedhja. Kan thon dietarët ton se këkëndilja një nga gafletë këtave kur kujtimi do san ato. Për shembull, mund të kujtuçi që kemi dhënë llogari për orat dhe ora gjithme pas ka paraqysë. Kjo është ndonjë basht, e thjesht kjo puna, po jo gjithkujt i kujtohet. Tëhutut kërë e harran, për shemull, e kështu në rratë. Anaj duhet disa kujtime të mbetin të pashlyra. Aki po, a thujnë, për shemull, njëri është kamë në një vanë, qatë mirë kalenë, thotë kujtime të paharrushme. Kurës i harran dhe, apo? E, në raportë më alan, ka do kujtime të paharrushme. Kurës dhamë për kresto, kurës nëronë? Ka thë njëri përselejfet, nëse ndohët për, për meandja vdekjes, nga vite ime pak çaste kush e diku përfundoiën ato. Zguzoj mendova vetë hiç pse punë. Atë kodë kujtime që nuk bën më ndofu. Ëmir si me an mbajt vetë aktiv gjithmonë në këto kujtime që nuk duhet munda? Ka thon dietator përmes 3 shtyllave. Një kujtimi efikas ndërtohet në 3 shtylla. E para kanë thën të përfitosh nga këshillimi atë. Na Don natash apo bëjmë po këshillojmë? a do të përfitojmë të gjithë njëjtë? Jo. A përfitant të gjithë sa so duhet nga Këshilla? Jo. Sa so dersi u thon për shemb ka fjalën ka ajet që ne anguojë e themi Allah. Kalojmë thosë të thjesht. Mir po çaj ajet kanë duhur për shkak se njëri ka thon gjërat me çata. E kanë gritë Allah xhallahu al-a'rf me atë. Ja ka përmbursu gjangën rënësit me ajet. Na çitet anguojë i cinërdës Apo, e kur do po ndalimi? Tek, përfitimi nga kshila, tëm. e kanë thonë, qysh me përfitim nga kshila, qëta është, bajgit do pika janë, këtu, nga se, me këndil njeri vëmendjen, do të me goditve të nanëve, apo, e kështë që pikat janë, pjesë e kësaj goditje, për këndilje dhe kujdes. Thonë, njeri ju, të më thonë, duhet në fazë në parë të uthimi të rritë përgjendis të ketë aktiv kujtes në ti. Kuptimit e cektuara tjenë gjithë mund aktive në vëmen në ti, që të shkëputet nga zingjit e gafletit. E si arritë kjo, në parë a thamë, të përfitosh nga kshila. Kshila është ajeti, është hadithi, fjallë njërët meqëm, legjerata, Një për na hojgj, këherë poftetorin matë, këherë po kshila, po së për në leshaj, e qysh. Si me përfitun nga kshila, ka dhënë djetarët, përfitun nga kshila, a po, me tri elemente. Ta është kënë 4, ta një 3, ta është kënë 5, 3, me 3 gjera. E para, përfitun nga kshila, momendi kur të bindesh përdo në mësë dëshmërinë e saj në më thonë cilë e pin ujë të më shesham aj që në më thonë e dinë se që aty e kua jetën se më, a, apo aj që othas po mojë vëllë e mgi dije cilë e për nëse kshila që po e ndëgjën e ke kuptu së është e do mës doshme për me mitë gjallë aty po, një shëngën vështë për shambull nëse shkën të mjeku po, edhe kishibë dushim mës kodishka Elmiko më do të shpjegoj. Mjeku më të ka thon tash çaki. Ku iki më ati këtë kozë mjeku? A? Diet. E kë të domosdosh më e kuptoj shpjegimin e mjekut. Kur kus krymat se ga se bildja se e domosdosh më e kuptu fokusi është te fjala e mjekut. Çish të thot vallallai të dersi, edhe ajet edhe këjt. Për aq sa grumbullojm bindje se e domosdosh më e kuptu kës. Kokum se di kund tjetër të të për çaj përfitat. A morrësh? O po shohmun se dikush e ka si djalin e komi. Ni sikur sa nikuvat. Ky ja shpjegon, boka diçka s'mërosh, ato s'më ka zon djalopin. Apo se ka do të mos e zëm piktimin e morrësh. Se ka çaj, do të mas ato çajs me marrësh, të të po po e borrash. Kur del atje ai thotë djal, vëlla më thotë diçka po masitë din. Pse? Se ka do të mos e mbash atje apo? A më kërë edhe që qëtu e mësën, të, më të tërkunë, s'kikujen nga në mo, tërpa dëshimësën. Përëndaj, regulli par i përfitimin nga kshila është, do më dëshmëria. A më e brendë shmësënë, s'kom tjetër, s'kom qare pa e mërëvejshë. Qare s'kom pa e mërëvejshë. Pa e kuptu këtë dërst, nuk kom qare. E shetën që kuptan. e kuptanë. E mërëvejshë. E dyta, që të di Më mbyll syt për botëmet e atij që të këshillon ata. Nëse njëri përshëmbol e ngon një këshillë, a e kështu është të bësh më së miri. Mirë, po se ka vëmend të këshilla, e ka vëmend të themet e tij. Atë po vash kë, kë kë kë pun kozë mua kësha. Kështu ti nëse e nis me kë aj kurs përfiton. E pamundsë. Mbyll di syt për botëmetë merja. Merja do bin e themeta të leja. Zot e jalla mirët me to jutën. E morë? Me nisna sarkina vritet e mësuesit. Më mësues, hala a bëton se kjo e kalon apo? Hala është në punë te ABC, tumsu. Pse? Se pse pikëti on se kë te merrë a bëtoro lo. Ato ku gabimo saman, ama çka është po? A e ka mirë mirë kë? Merë. Prandaj mbylli syr për, për ballkometë veç. Për këtë arsye dieta apo para sikur se kemi cec. Kur kanë shkuën ders te hujja rrugës kam bë punë mirë, përshëndetje, ka von Sadok, kukaraz. I ka nemu di ku t'rugos. I ka thë, pse po bokson? Po, ka thon po bëj kët punë mirë, që Allah më, më mbyll syt për balltëmetave të, të Hoxhës e më qel syt më pa të mirë të thjemtë. Nga se më bë më pavajtë të thmet. Akush, kush e pa të meta? Përshëmull, me me këshir formulimin, të qish gramatikën së komit. Po, po të çoj koha e gramat sa hija më të kuonë met, mirë po këshira ti ça po flet rullah? qëra porosin e këtij rradi. Ose të tjera të meta që bajeni far mështria e kanë ato të përmijat jetë njëri të meta. Bajeni dim këto mirë e kem këto. Andaj mbylleshit për botë metave përveton nga porosia. Dhe e treta të ndërgozon që nga kshila, të parasysh, mon, për të ngkëshilla takesh parasysh, domthon inkurajimin dhe kërcënimin apo. Për shembull, Allahu jallahu ala naka inkurajuar për me marr pjesë në naya ku flitët miraf. Përsham, qaj të ashtu ku përrim na, ka argumentit shumë ta, të sakta, të pa më hushme, se këtë me gjlis e kanë bulu me leket me krahët e ti edhe, në mdulli la. Nasi shumë, i për i kaquë, Allahu Gjellewala, këtë me gjlis me e mbulu me krahët e tjune, që shaj e rahmetit, e qëtsis, e prehjes, e afrizma, Apo? e Gjellewala. Kolekit i parasysh këtë djenë, edhe pas taj kërë kërët me gjlisi, apo, ngretoni, jamë ku në falë gjinohet, përshamë, këtë përëmtim kur e ki para syrështi, e ngritë cilsin e prezentimit. Sashbë e kopëtan që në ka bashkë neja thjeshtë kjo. Së ka veç hajtë, shkëjkë qyqëja po pojnë dërës. Ja, ja, ja. Bajaj, këj përëmtim, bajaj të aktivizon mekanizmet e brandshëm për koncentrim edhe përfitim nga legjeratat. Andaj, realizohet, niveli i grade-s për mendjes dhe kujtimit e para duke përfituar nga këshilla e dyta është isen arabesh basira me pa istibsar çka basira basar arabesh është syne me pa mirë pa Allahu xhalla ualla ja kam mësuar edhe do të sy të tjerë me pa pa aqoj ja, kota sy po na dimësh dy bolë kota tiro kuiko ku në zamër e ke po subhanallahu e shajë mirë për shembull ndodh një ngjarje dy vet tre vet një të njëjtë ngjyrë kanë po njëri për shembull e shajë rridhën lart subhanallahu a dy tre të njëjtë më shumë ku s'ka po kush më shumë njëj tjetri më shumë normal ai tjetri më është as se vren ç'a ndodhi bele reagimi ndryshe tetrat at tetet po është njëjtë pse ti u ka qel syrin e zëmrës ka pa diçka as ka nuk mund të më pa më si futbollet apo prandaj për kujtimin do të thotë kur zëmra i kosui qel nuk kam shëluar sy të zëmrës atë nuk kam shëluar sy të zëmrës nuk, nuk i vëtan sperda mas më pa sikurse janë gjinoja të caktuara interesaktuar me këtë radhë që oshtim vetë ajo ja? që është në byllën sëjtë e zemërës, kanë diskutu njerëzit në kohën e i bënë më barejkot dhe kanë thonë që ki i bënë më barejko me këqyrë halë halë nësë pashom qërët nekam diqka farti madhama pse e ka zgjith zotit mërbo ka që interesan i in në mendikime me kërën e së shumë menja pse që, që ky pashamull për shumë përdo njerështë në amunohme, zdenë të lafë e pa nuk denë ama nisa ndije kur kujt Allah padenci si nuk i marram. Çka më rëndësia? Sigurisht se e kufta. Kan sku në Uthim me i bën barekun edhe natën i normë po shoh. Ësht fik e kanë dhënë zjarmin rradhë zjarit me unze edhe natën jetë derisa të bëhet ku me flight në pushur, pasi më marr uthim. S'ka pas rrugës hotela për pore. Jo në çot të shketi dikujt kan zonata, kan dajt. Edhe moment ka frynë erë e çka, donë no, e kanë grit një pjesë të rrërs dhe Mi zjarë ka fik, e ka fikë, e ka fikë zjarëmë. Krejtë atë tjertë, ka vrapu, jo, jo të gjojnë i drasë, jo të tikësën e për dhejëzën më petë, të habitë. I për mbari e kuj, ju ka kujtu natë e voritë. Së për hana, kur të fikë në rritët. Apo bë tërë, je veqë në varë vetë, që ka i tushë Allah gjëllëvalë. Edhe i ka në rrirë letët. Kor e ka dhe zjarëmë, e kam pa, nërmalë, së moshë më shëfë, ka subhona oh, po shpejt uftu fkaqet ai tash me hup apo po shpejt kapi flamën po gët me rrukir ja kaon tash e kuptu pse je i, i përzjedhur e po namazduve mas çibritave mas, mas krepza e ti ç'ka është apo diku ti shkymë zjarmi hyjim te a diku ti shkymë zëmri ai i komë te vorë e çu sot as tek puna e zëmris apo do on do on dashme mo të kujtu do pun do të më aq cil syt son atë se kesha ato punë Kësë i shë, kësë i shë, kësë i shë, kësë i shë, ku e shë ti vërën në druhë, po se shë, ola, të lidhës, kësë ka ka lidhë, druhën i shkymën me më varë, në ka lidhë, në ka lidhë, këtë në mesu nuk e shë, amma kjo koraktivizuot, shë, i shë dhe punë që, që ka pokër kush apë. Andaj, e dyta që ta mundësën këtë nivell ashtë kësh, me jaqil zemër së një dritare që të shë, Me me aktivizoj sut ezamës që të marr msimin në dorë. Me marr i brat, ezamra më mori i brat. Edhe për të mirë, edhe për edhe për të keq. Dhe e treta të, të domosd që të mundson ta përfundosh me sukses nivelin e kujtimit dhe përmandjes, kështu është niveli më rëndësish. Është niveli i parë më shku tek përzjedhja. Foza e tretë e këtij niveli është të i vjelesh me sukses të i vjelesh me sukses frytet e kshilës dhe frytet e përkujtimit të, më të kujtu, ka fryte, i vjelë njëre të. Kjo të fryte, se dalon me përfitu nga kshila dhe dalon me i vjelë frytet e kshilës. Përsham, nëse dikush e në në në në një në në në një rëhaton Edhe, me ndë vërtet, imoni i shtohet, dashnija ndë Allah, Gjellewala, i rritet. Kjo ka përfitu, ka përfituat. Mirë po, prej fryteve të këti përfitimi është me lonë një punë të keqë, me bunë një punë të mirë. A po, andaj na shumë punë përfituen për tynë, po nuk i vjelin frytet ato, nuk i vjelin frytet. Për po shambur, një njëri, një njëri ka kryshkurë ose më shumë gjithmonë me kon negativisht por për përbi si për për për për shamë në një rre këtu në shkollë një detim çaktu ka përfituar ka mësuar mirë me shkollën punan, ka mirë por kur ka shkollën punon ka diçka tjetër çka ka shkollë ai ka vilë qufërdë të shkollës jo se çato çapo narej pa çat shkollë kam unë punu apo sa so, konjë punojnë detime të tjera që kanë pas mundësi me punu çato detime pesh për agjencë të shkollës s'konëvoj Pa i përmend tash, ku ka pas mës, mës me hinë në detale, mës, mës me kuptu dikur që është personalisht, mirë, po ka, ka kësi rastë. Tash dikush e bën me qef, dikush e bën i deturum, s'ka përnësim, së më rëndësikja për çka bon e bën dhe qështë e bën? Po dhe si shambur, kimi mundësi me përfitu, për një mësimi saktum, po mës një vjelë. E këtu të nivelli i kujtimit dhe përmendjës e kuptimit saktuara, fo, e saktuara, fa e frytave apo tan. Et dietarët kanë thënë për me i vjel frytet ta duan edhe këto tri elemente. Ëm bajë këto elemente do bëhen po inshallah bëhen mend. Ti element e para është kanë thënë nëse dëm me i vjel frytet e kujtimit dhe përmendjes dhe këshillës e para është i thon arabisht qisaron aman. E qëka i bjenë, ulemata ka parëven, kësar ulemat, qëka i bjenë? I mjëti mes me zgadë, me kuptu që, nështë ashtë, dërësim rëmtë, e ja, ojgë me sa tërëna, a qërështë, a ka më nështë me konë? Aspo tërënaj, aspo tëgëzaj, aspo të kërgjë, po qërështë, a ka më nështë si me konë? Par nështë namazë i fundit. A ka më nështë si me konë i fundit? Ja, ka me konë të pacarën, ja ka me konë i fundit. Nej, namaz, dhe që ja këmë e këmë sabajfë i mëramët, ja këmë e drejka, dhe, këmë e këmë, a më njerë i mëramët këmë e këmë. Pa njerës e ka... Përëndaj, të ndronëzër, njerës e të bojnë plane, bojnë planifikime, abo, edhe mazullitët, dhjenë me lëkullë me mëfëve dhe e mërë me më vetëm. Përëndaj, më njerë, faktorë, negativë, që të privënë nga bjele e fryteve, është, jetë gjatësia, jo që t'jabë vetës, që së njabë t'jas një ditë, asë një satë, po, <coughs> imaginata për jetë gjatësi, për shambor, e ngujnja dërësin edhe prejko më, Allah s'ahin që atë që me bëjë, nënë no, kretë elementet të shtjinë për mu përndu, me lëna të kjeqëtë, të është, Ramazan e 2 muaj ditë, në Ramazan i shalë e kësëma, a e prisha, a, e prisha, si të parë në i shalë 2 muaj ditë Taman kër vjen kua me i vjell kërnat e djegje. Nëse djegja Allah, më stuji një mujtë dhe se e djegjë, e dy mujtë më stuji. Thuji me i herë, se si djetë se i pune, e i vjell fritët. Si të që ish nesër e matutja, nuk ka mundë si në përfitur. A për shëso bu kur ne i kanë lidhë leotë, subhana, kejtë e kanë qitë vendbetë, me i vjell fritët duhet, me e këputë imaginatën për e gjatësi, nuk ditë lo, të i bëjnë punë të mire që ta është i kryjë, e të pendonë anë e tashë, e tani Allah më lashtë i mërë një qime tjera, së gali mo, me që më zdesun me këtë gjuna, që kema rëndësi. E dyta kanë thënë, që të ndihmën me i vijel, me i vijel frytet, apo të, të këti meditimit, e kësoj analizë, është, më thonë meditimi i Koranit, Apo, s'kut dhe që t'bredhsh, e t'shetit, këta në petë. Ke pasi kurse njëri qële e, e ka me veti një udhërëfyjës. A i shko n'kut dhe kuftë. S'hup. Apo, dhe përsa e është i gjindshëm. Apo, dhe e kom hartën, kut t'jamën e... Edhe Korani që Wallahi, dush, korani të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të e ditimi i Koranit, i ajitve të Koranit, të fjallit Allah Gjellet Gjernaluhu, është ajtë që të mban aktiv dhe të mundësën të i vjenësh frytet e kujtimit. Dhe e treta kanë thënë, me pasru zamërën, pej smundjëve të zamërës, nuk ka mundësit me i vjenë frytet e këti nivelli, njërijo që e koë zamërën në boshë me zili, smunët e Allah, zërdo në është helmë, zilija është helmë, Dohet me hek helmin për me mujtë përshamu me pa. A ke pa përshamu në togë, të është dimrit, kërë që është me njësë me edhe i skjerën, është mush, në, në gjami përpar me, me borë. E borë është e pa që e bardë me gjethatë, dohet me hekë së së shë. Edhe i që është, edhe dimrit, edhe virës, i bimë dhe që shëtë do, do pengesa zemrës, dohet me hekë, një pasru, se nuk shëll nabën, s'ka mundësime po. Fërëndaj, kërë zamër, këksu pengesa, pa mundësën përfitimin nga një marë frytet, një vjel frytet e këti kujtimi. Andaj të ndrozër, këto janë, diso pika, që në e mundësojnë rrugëtimin drejt për zjedhjes, e që shamë të për zjedhjes e kemi mërjimin. E kuptu të lidhëm e së për zjedhjes e mërjimit? ke që përthim ke që të marrë Allahu Gjellona e ka përzit ali imranin, familjen imranin Allah e ka përzit me rjemen mirë po, mos më ndoni se përzit e ka qenë vetëm thyrë pëse tharë finimisht Allahu këdhe përzit mirë po një grua e cila është e gathshme fëmine saj apo atë që thujnë shpirtën e saj, luqkën e zamrë e saj, apo me, me eda Nga, nga vetja soj, me dërzu në gjami, Allahot i badat me i bo, kërbajgi sakrifici, që Allahot ja ka shpërblimë, përzjedhja, e ka përzjedhja lojë qërë levonat. Andaj, e mund shmasht, mi në përdenë, ka së të me pagu, e ka një fatur dhe të në pagu. E aja fatur i ka, thash, këto katër nivele, e para, të dhe kur. No, nuk duesh me ka një habitur, dhe i hutuar për përbol në disa realiteteve, duzht me i kujtu, vazhdimisht, me i përmenë vazhdimisht. E me qeni i këndelur kështu, dohet me këto tri nivele. Pas të i pikës, a i kalon të kë, këthimit e kallahu gjellera, nga se kujtimi dhe përmenë në punë, ka do qëtjesht, këthen të kallahu gjellera. E kur këthesh të kallahu, u dhëzosh për të kallahu, e kur u dhëzosh për të kallahu, përgjellesh nga allahu gjellera që kjo është harta e përzjedhës të gëzotë të gjelaluhon. Dhe kjo është mësimi kryesor që mund të marim nga mërjemi, mësimi i dy të ndrëzëm. Allahu Gjallahu Ala thotë për mërjemen, në kodrë të shambull, thotë, e leti ahsanet fërgjëha, ajo, dhe më thonë, u kujdes për ndirën e për moralin e, e saja, thotë ka shumë komentët e ulemavër dhe këtja jeti, po unë në mëmoni pjesën e ibe për në dodo. Allah u përmenë se si kjo grua, dhe më thonë, në, në, mas, mahnitëse, u kujdes për moralën e sajtë. Pas të i thotë Allah gjallëvara, mas, mas si që i përmenë këtë realitet, thotë, dhe aja, i vërtetaj, dhe i pranaj, plëtsisht, që është aloha jallahu ala dhe librat, do thon, të thonë mund ta bëjmë një lidhje mes imanit në Allah në të drejtë, besimit të drejtë dhe moralit. Do soma i ranjëosur besimin e çabr, dhe soma i drejtë që besim moralin e maktë. Wallahi të vërzë. Aiçi ka problem me punë moralit, duke filluar nga shikimi e nga dëgjimi e delit të ato në fund, krejt. Problemi ti nuk është epshe. Problemi ti është imani. E mungesa imanit i ka dhonë pasaj ndikim epshet. Ndikushat, o, oh, për shamë ndikohat nëpshë. Sahi, sahi epshe, kur s'ka ku shë në alë, a i lëviz. Pse? Pse mërë të drejt epshe me eshtu njërin ka e ndaluara. Pse? Nga se mungën i Zotë i Shpijis në zamër. Apo, se të mungën i Zotë i Shpijis? e të onë që onë jepin edhe imani kërë është në zemër më Allahi që të Allahi ka thonë kulli lë mu'minine jë guddo min abësarihim thua jo kujtë besimtarëve të ulin shikimin që ka? besimtarëve të ulin shikimin në nga se sa më prezent imani në zemër më Allahi dëveçmëria bindin e lënë gjallë e uala pa dëshimëse epë që është më në kontrolë i është më në kontroll. Sikurç e thot Ibn Qayyim rahimullah, epshi dhe vërhkimi i ti tij i ngjon kujt? Një uji të grumbulluar shon që e ka një pendë para vetit. Atë penda që është para vetit e uji grumbullu, me bó bon mulshuar ta uji, që bë bon qohër një sher, një vën këte pun të lashë. Mir po e ka një pendë. Fath Ibn Qayyim rahimullah, këte në varret të ai që mon pendën apo aty që e kam me çupën edhe me ulën. Në sa i përshëm, aty është i pangopshëm. E rroi aty. Atë edhe ka çaf so shumë shumë ulë të se hajna më shumë. Dallin kopira më shumë. Dallë kujtojnë se çfarë bota këtu punë me shumë ballakon apo edhe çon pendën elshunoj shumë nga pangopësia ja bën këtë punë. Jo nga logjika. Kush kon ujë të katunet apo çka bota? Varrshëm ola, ke çka ka i friën ata. Po so, soma i prambajtëroi edhe sa so më logjikshëm e lëviz pandën apo asma asma sigurt e kena bollë komforta. Edhe ç'i thotëm, këtu grumbulluat tafsh është e vërtet mirë po tiaj që e lëviz pandën. Po e fuqia e lëvizjes së pandës var nga imoni. Sa so, i mori më stabil, më i qetëshëm, për anta lëviz më logjikshëm, më arsyeshëm, la nuk vërshon. Mirë po lëviz në drejtimin e duhur ku ka hallall dhe ku ka paqësi morale. Përndryshe, më e bëmu rit panda apo panimet tani bëhet bëhet varshënia tash më imalom. Ja dhe këto tek çështja kësaj gruaje. Kë ka rrit mbronë esas, e ka rrit dinë esas, mirë po mos të dikush, po nejo ska pas eps për shkakun. Ja ku Allah spo sonku. Spo t shikunë smutje. Ja ku oni spo t shikunë smut. Ne kës ka pas meta. Mirë po saddekat bi kelimat e rëmbiha i ka i ka, i ka vërdu premtimet e Allah Gjellar Gjellar andaj përshamu dhe se njëri në besimit ti është e rejistruar se ki me pa Allah në jamul kja mamton ki me pa Zotin Gjellar Gjellar dhe kjo imani thët rrujësit për me pa Allah edhe për me rezu Kuranin dhe për me e pa bukurim e krim të risa Allah Gjallewala që të marrë më simë rruj, sytë e mësë i, i ndyt me të ndaluarëm këjman, këj vërdetim, Allah u ka thonë kështu këj vërdetim, të iru në sytë. Ama kër këj kë, kë vërdetim së është aktiv, po atërë njëri mund me thonë edhe ato qëka nuk thohet, sytë janë për me këqyrë, po ove që ku me këqyrë dhe qëka me këqyrë, qëka me, me rëndësi ato anda yoralan do vallah te në, me ard pyetje drushme nuk di kush me qen allah po them se si, se si problem se si dart problem per shembull djemtri na shtolljen e tri allah alam problem me shikim qoft per shembull ne ne faqe drushme te internetit ne ne ne pa me drushme pa për ne per ruka kudo qoft ankesat shum per per kat pun saqi ka njer se si, vallah ka bu varsi varsi dan me dal problem me dal vendohet kthehet prap ku është ilaci? Ilaci është të imani. Vëllahi kultiva imani në zemën të tonë, ajtë për nga në, nuk ka furë, të të të nalë pas, besimit në lanë gjellë në vërë. Përndaj të ndërëzër, ky, në dozër, kë shambull në mësën, që në duhet me umësu, me e përdor imanin, jo veç me e, e grumbullu imanin. Për shambull, unë e kur besaj, se Allahu gjellë gjellë u dëgjan, Allahu në shah, Allah është për një zusej. A ku në besu mirë? A në regullë që shtërë? Në sënë e besoj se ka gjennet, ka gjennet, a mirë që kja, a në regullë që kja. A e kryva në sej për këtë imanit? A e kryva për imanit? Jo. Kjo është besime. Kam betë përfitimin nga besime. Dhe mund tash, a ke besu se Allah është shë? Po, e tash, për me të pasë a ke besu mirë, kujdesu ku për jepra, se Allah për shë, k Pakë besu sa lund dëgjon gjithçka, gjithçka, ma gjithçka të dëgjon po. Çdo gjë e kupton. Po, po, kombesu. Edhe nëse ti përshpërit edhe nuk po. Allahu xhelal dhe xal, atë besu, po kombesu. E hajtë të shohim provimin me xhusuar për gojan. Sepse pakë besu mirë ti po. Ja sa, çu Allahu po të Allah dëgjon ti, po flet kiaç për shembull, shtëpi i akuzon. Prandaj shembull merrim stamboll, juve çu zot më besu. Po çu ju duhet më ndiku besimin jetën ton. Andaj tek grua ka vërdetu pëhime të saktuara, që Allah Gjellua i ka përmdu, i ka përmdu këto, i ka vërdetu këto, i ka besu këto, dhe ka pas në i kemi me arrujt, ka, me arrujt ndirë në sajtë. A ne kemi nevojt të ndërëzër që, me besim me urujt, me besim me u dasht, me besim me t'ikalu mësë pajtime të tona, me besim me mirëkuptu një në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të me ditë si me përtorë besimit e to. Si me përtorë. Edhe njëtë bashatora, edhe në shëqeni, edhe në fëqinsi, edhe në punën në këdoqofte. Nëse dë bashatorë jetojnë jetë bashatora në njën e besimit e lanë gjellë levala, krejtë të të të të të të të të të të. Pëse, nga sa ata kuptojnë shërbimin dhe njërë të të të të të, ata kuptojnë mirë kuptimin, ata kuptojnë edhurimin, si pjesë, Adhurimin dhe Allah Gjelleva që kanë më u shpërblujë për këtë. Pra ndaj se kanë gale pastaj nga rkesën dhe problemet. Për dirje se është ingritur për emtimi Allah Gjelleva lëve. Po kur nuk është i aktivizuar besimi, atër e bëtë problem. E problemi ju nësë se na, e kena ndohë besimin nga jeta. E kena ndohë besimin nga, nga jeta. Besimin e kena për shamo, kur dhemi ka të dikujt, a beson drejt, a zbeson drejt. Në besimin e përdorur për më kallu se ajo është i devijuar, se nuk beson kët pikë. Çto e ke besimin tan? Pamosh me ku na është i devijuar? Për shembull, nëse beson drejt, ama ama punon drejt, a kamosi këtu me kon devien besim? Po. Pantai dom Islami so r me kontestimin e besimit dikujt, ashtu i ulzum, ashtu i ulzum, le një rast me Zotin që levara, këqëret e besimin tan, aje duhet të përdor besimin tan në jetën tonë? A kanë dikim që kanë rëndësi apo? Dhe kët ne e mësoj Marieme alayhi salam aina mosakat ahsenat farjaha e ruajti virgjinitetin nderin e saj fytyrën e saj ose dekat me fjalëmat e rbe asha qet lidhia dhe i pohoi dhe i besoi fjalët e Allahu xhalla holand andaj lidhe mes besimit dhe ndikimit te kti besimi ne jetën e përditshme dhe e treta e fundit që më të përmbyll është Allahu xhalla holand wa kanat min alqanitin Dhe aja, në përmbilë të këti shambulli të kështëuri, Allah thot, o thotë O kanët minë al kanitin Dhe aja ishte nga kanitin Qikar është kanit Kunut, gjuh në rabë është Qëndrim i gjak në adhurim O njëri kur rrim gatë më komë Kënën kuran, fallet gatë Gatë rrim, në atën, ditën I thujnë kanit Andaj ishte kanita Ishte adhuruar Ishte adhurua se e denjë E madhe Allah gjedhe u vëra Gjatë fali për Zotën Gjellera, gjatë lezën të fjolën Alla Gjellera, gjatë e përmën të Alla Gjellera, aja nuk dhendë të qka është kurët, gjatë e kërë shtabëtan. Minë e në kanë i ti. Dhe shkëko këtu, këtë ajatë përfundim, në disot dobit mrekullut më që të zinën për kësatë. Të dobija parë është, Merjemi a.s. u sëpravu amë, nuk është letë, nuk është letë që një grua që erruan dherën s'për thamë për sisut e balët, si jetën e saj, so, që i si s'ka erruan. Ma më përëmënda një veç një detalë atë. Kërkar Gjibrili me fry në mitër të saj, fryten, fënë e fëkhna, këna fry. Allem të formë, ka fry. Kësi ka ndod e fa. Aje, aje, aje, aje, aje, aje, aje frytë fry, duhet me shku ku du të me shku në margonë në soj, du të me shku në mitë në soj, e po, ati du të me shku, af. Gjibrili a ka epsh? Jo, s'ka në epsh, me nek nuk dykon, përsezoj, kush e ka që Gjibrilin me frinë mitën soj? Kush e ka që? Allahu Gjallar e ka që ato. Kure ka kuptu mërë jemi këtë, edhe Gjibrili kar, a ka pas mundësi, e hapsir që dedikun, më zbulu mërë jemi për këtë punë? A kemi du këtë punën, e ka pasë mundësi mu zbulu? Ka pasë mundësi? Subhanallah Nuk e ka hek asë një pjesë të teshë Ulema të konë Të nefakë na afihi kena, kena frimzun të përmesë ka pasë Një këmish, një gjepë të hapër e ka pasë Ka hykë nga pjesët e teshës Drejtë në mitërësaj, pa u zbulu fara të. Ka që e ka rujtë në derën e saj, subhanat Nuk është zbulu asë një pjesët e teshësaj Për balë, kujna Gjibrilit! që ka qenë menet i për epsh i dërgumë nga Allahu Gjelle Valat hreve sot sëponirë për punë ma të tjeshta, për kur që për epsh për reklama zbulën e pjesën ma ndishme që subhanë Allah kur shriqush është hesapit e ka Allahu Gjelle Gjelalu a ishe radiallahu ta'ala anha thët sara kër ka vdek pejgamberi s.a.sallem e pasës e ka vdek i Abu Bakri kam i në dhomën ku janë vërosër një që selam pa, e pashami, e, pa e zbulua Kahi, e o isha që të ju ka pasu për hëtë pasu vërës omeri e i dekt omeri në nëvër hëtë më vindë të turpe ti dhe isha e mbuluar afë sërta që ka pasu plikima në ashtë i falë i mërë nërë turd andaj kjo gru paramuna me gjithë këtë kujdes po lindë fmi pabur subha Allah dhe tha, tha? ja lejtenimi të kabliha dhe vë kun të nesjen më nisja çamë deg para kësaj provë se më mohu çu se boidaskë çu se boidaskë spiftë çu probleme ka pas ndaj njëri që lidh sprovuat me një akuzë me një shpiftje që kesi ka kapur rizmetin përkund të ka punu kundër kësajna dhe invisë diçka e till vërtet e komë për balloft do kosh të le të kjo punojë. Njëri për shembull për shemb njëri vhet her ka vjedhë edhe se ka zonë Amma në një vend, në një vend, e kanë ka akuzur për një vjetë qaj se ka bua sa i këtu. Apo? E të do se ku në po këtë punë sa i. Amma, dhe tjera i ka bua i. A një së so shtiri e komë me përbalut, atë të mangjesin e që përgangjesin qëtama, dhe tjera së përgangjesin. Edhe hran e komë me përbalut. Për në dikush, i që s'ka gjithë kur. Apo? Po gjithë e kanë vjetë atë. E ka luftur me hojna, e ka pagu për hojnave qpeshtë Nfu ndrënd të tipovjedh. Ai normal jo dha, unë mbarova pihan apo apo pshire ka pas. Përandaj të, për shembull, në Kollat një një një një për shembull nëse mosliman në Kollat me përballu si akuzë shpiftje për shembull se thyeu në shfjet dhunës. Jus jam musliman Amazon, thyeu terrorit. Për shkak ai pejgamberu ka vdur sot për 13 vjet se ka çu durrë ndaj kurëshve, veçme ka dhucje për paqe mort të nga dvujtje ka pasë për për po përqe në fund, nuk ka letë kjo punë vlada, nuk ka letë që o dikur një të pandërgjeshme dhe merë gudzim në buve primet sakturat cilat, i faturon pasa i thes të, të në pegamberit të në musliman, nuk ka se letë kjo akuzë, kjo shpifje madhe, ndër kjo se pat letë, me orme, që fari thanë? Në ka të shikë në feria, kjo orme përndë madhe, kjo punë në shtë, ma kjo në e bukim ra e së u Ma me kenet ummu ki bëgija, baban e ki pos burtë mirë, nona s'ka qene pëmoralqme, që ka subhanë Allah, po e prejken tëllë të ndishëm. E ka të ratu baban, nonen, ja u kenë dytë priardën, e rronë në kjapë, nuk është e letë. Sjetë e këllë e këtë sprova. Sprova e vetëmis, për asë e marë lindja u largua, apo vetë, ishte e braktisur, largë. Kështë sprova të shumë ta. Allahu Gjellera e përmen një element që mund të ndëllidhët me suksesën e isoj që jadulli në balavajim e këtës provë minil kani tinë adhurimin dhe Allahu Gjellera i jep të forës pra në kemi thonë me sërët e ndrydhër me Allah i përbollë qëtës provëve luset që të razire, gjithë do problemi njëtë pravojme e të ikalu meseqde me adhurim, me përmen Allahu Gjellera Gjellera e kështë më të mëna pra ndaj një aftën një لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا يوجد منسي ما أن يرسى الجانب لا يوجد فورس أفوى برسم الله جل و الله لماذا كنت أصحابكم في هذا أصحاب. المصر؟ يقول يقول إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم نارس في مقربلوا ونفية عربي في الطنة والأفتة هم ذيكو في الطنة والأفتة نارس والله ما كون سيونش اتوت شيوكمو اصبرتوا تنون كيت سكافيس تشكار ما ينترثون بيدون كوجاتات قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فان الله ربنا يفطننا عطاتشم بليت ناس ديما ولا تش شبرضونا نوك ديما باش نا ديما شي كيمني الله شي كاميلي ولا يشبرضونا حتى هاد ديما وما زادهم الا ايمانا وتسليما edhe kë, kështë prej ja ushtej kanë, i mani, edhe parulen dhe Allah Gjellera, a i dhekri me përmenë dhe Allah Gjellera, me okrytë e kalam madhurim, lezimi koronit, të nëzër është prej faktore kryesor që të në bajnë stabil, që në rrushon, të ndihvoj me të kalu së probat, të lashët, me i kuptu gjerat, me i analizu si kurse duhet, e kështë të më raton. Jo mu ha bete shumë të për. Sa ka probleme që në është të në ndodhin, me debat katër katër orë, e, e, e shkrim me ka ka ka, ka 50 orë, e lexim klame ka 70 orë, kështu më radh. Vallaj, në fund s'ka më ruar. Kurrja. Apo kurrja ti çka ka boku ia. Thosh, ketë nuk ka përfund cilas. Provojeni në saat më natën para logjës së lavara, është ajo çusti çpërtilnë sa mos e. Rrai? Provoj me thek subhanallahu, hasbunallahu wa ni'mal wakeel, la ilaha illa Allah, ekstebara. Ata Mariam nëmsan se si duhet me kun i qëndru shumë për bol të lasheve, spruave, svideve dërshme, si duhet me i analizu gjërat, si mi kuptu, nga se këtë element e patë edhe djali sa i sa alësëm kur erdhë, i sa u alësëm kur erdhë, fjale e parqatë që tha, e foli për me embrujt nënën e vetë, edhe ndirë nënën e sëthi me embrujt, qëfar tha, i një, Abdullah, unë një më robja laot, apo, dhe më hëllë, e mbrojti nënën me a dhërim dhe Allahu Jallahu Ala ba azit etër kjo furtun dhe kjo fushat që fërshan të ndritim të nënës e ti i rezistan të isa walisam edhe fërshnja me fjallin Abdullah bëhu Abdullah rabbi Allahu Jallahu Ala të brunë Allahu të baraka vë ta'ala të mësënë Allahu Jallahu të uzunë Allahu të baraka vë ta'ala wallaj trunë, që ditër si trunë, a ma trunë kur je, Abdullah O Rabb i Allahu te lavala. O Rabb i tashirës, Rabb i vulëdit, na adhurem me, me përkushtim të xhëlmar. Prandaj adhurimi i Allahut te lavala, çndrrimi i gjatë në përmendje, në Kur'an, në xhurem, në sadaka pu mira, namaz, gjitha këto janë faktorë që ndihmojnë në çndurmëri, stabilitet, mendim të mirë, larg pamsi, është shumë të rëndë që gjithmonë i duan njerëzit, por mendoj që shumë i duan këtu merimin e mësën a.s. si duhet me abunë këtë situatë, o këne të minel kani tim. Aja ishte nga ato që i qëndërën të Allah gjatë në adhërim, përndaj adhërim le Allah gjallë leola për kushtim, falje, përmendje, nëzim Koran, mësim të fejës si kërse duhet me lejën Allah gjallë leola, o shqirt zavra, më të zime të duhura që na duhet pastaj me dhice si mu usilë situatë, e nërshme tjetës që jorë Allah dhe qenë me dhërtejtë fortuna t Allahu na'udhu nu rugna drejt. Allahu xhellehu na mbush zemra tonë me dashni ndaj Tij dhe përkushtim ndaj Allahu xhellehu ala. Na ruajti Allah nga çdo fatkeqësi dhe nga çdo fortun që mund të alkund nga rruga e Tij dhe na mëson që këtë dunia faqe dhe po da të jetojmë këtu në një për faqebardh përkushtuar ndaj Allahu xhellehu ala, por gjithashtu edhe të dalmë nesër të hapim llogari para Tij, faqebardh e Allahu xhellehu ala ti e tknochim me ne. Zoti ju shpërblei për sabrin, për mëndjen e dhënë takimin arshëm Allahu ju ruaj. Sallallahu ala Muhammedihi wa ala alihi wa sahbihi sallamun te ceni.